Då ska ni vara varmt välkomna till första avsnittet av nonsens här i Pingkyrkan Udvalla. Ska jag säga så? Ja, det ska jag. Ah, varför? varför inte? Jag heter Ilja Sögbryg och jag sitter här tillsammans med Dajmarasa som är min co-host. Och jag sitter även med vår ljudkille Isak Bengtsson som har mycket av. Det kanske han inte alltid kommer ha men vi kör så idag för att det känns trevligt. Och sen så har vi även en gäst. Han är musiker, han är dota-spelare, han är cool. Levi Holst, en applåd. Tack, tack, så mycket, tack så mycket, Välkommen Levi. Tack, tack ja. Vem är du Levi? Uh, ja, jag uh, som du sa då, jag är en musiker. Vad pluggar du? Jag går teknikprogrammet. Jag på... vet vad vi <laughs> jag, jag, jag pluggar. Jag pluggar också teknik, Väl, väldigt bra linje. Jag pluggar ekonomi ja. den bästa linjen. Och sen har vi Isak, vad pluggar du? Ja, jag pluggar natur. Mm. <laughs> pluggis, pluggis. <laughs> tillbaka till Levi. Okej, tillbaka till Levi. Välkommen hit. Tack så mycket. igen. Otroligt fina ingen ni hörde. Den är skriven av Levi. Eh, hur lång tid tog du att skriva den här? Ja, <laughs> typ. <laughs> ah, så jag kommer ju på den på kanske en, tre sekunder. <laughs> <laughs> <laughs> mycket bra Levi, mycket ah. bra. Eh, och vi, vi kanske i framtiden har fler jinglar andra saker yes. och då kommer vi fråga Levi om detta. Vi har faktiskt en pjado i studion idag och det, det känns... En piado. Du sa en piado. Vi, vi förlåter det. dig. Vi, vi är förlåter inte dig. på dock så ni får inte höra någon live musik. Inte det i alla fall. Kanske sen när vi tar en kissepaus. Vi sätter Aa. på lite musik. Mm. Så, ja. Stäng. Hörs den Ska här? vi kanske berätta lite om våran uh, podcast? för den ska... Yes. Ja, den heter ju Nonsens då. Den så heter så Nonsens med Elias och David. ska vi ska inte bara prata om Nonsens. Det, är... det är typ det. Ja. Yeah. Och sen uh, ifall någon kommer på något kul att prata om så ja. pratar vi om det. Och om vi inte har något att prata om så... Inte det. det kan bli så om vi får slut på ämnen att vi kanske pratar något, eller, något halvseriöst. Vem vet. <laughs> Ifall vi okej. känner för att prata vi... om seriösa saker ja. så pratar vi seriöst. Hur går det? Då, får, då ber vi mm. om ursäkt i färdant, för, ja. Vi, ja Vi tar avstånd ifrån allt vi säger. Ja. <laughs> och, ja, vi vill tacka Pingkyrkan i alla fall mm. som är vår enda sponsor än så sponsor. De sponsrar oss med lokal och utrustning vilket är väldigt sämt av dem. En applåd till det så händer att sitta det ja. <laughs> I Ett litet ljudislerat rum, fyra killar och sitta och applådera i mycket. Ja. Det är väldigt tystta. Vi kanske ska se, att, ja det är tisdag, ja. Tisdag. Vi kanske ska säga att vi aldrig gjort något sånt Nej. här innan, aldrig något radioliknande. Men eh, om ni är så här typ, från radio eller tv eller någonting. och vill ha roliga folk till att göra saker så är det bara att maila tack eh, Vad heter mailen då? Vi har en vad mailadress. Mail? Vad heter mailadressen? Vad heter mailen? Levi, du, vad har vi för mailadress? Det var ned.podcast@gmail.com. Ja, en gång till, en gång till, så alla kommer höra det. Ned.podcast.gmail.com Där har vi det, det. Ned står alltså för... Uh, nonsens med... Nej, inte David och Elias. <laughs> ja, Elias och David. Det är har viktigt det. att jag är först, ja. för att jag är bäst. Ah. Va? Vi, ah, vi, tror, vi, vi, vi tror det är den ah, Ja, Mitt kaffe är jättekant. Mailen. Så, ah. Ah. Vi, uh, ja. Ja. Ja, vi kör, vidare. Vi, vi kör vidare. Vi kör vidare i våra liv. Vi går vidare. Uh, ja, uh, vi har ju på Vi har på Har ni gjort något kul under påsklovet? Jag har inte gjort någonting alls förutom att uh, träna och spela dator. Wow. Kul. En applåd till är <skratt> ja, Det var bara jag, insäkert. Jag hade en ah, fest. Vad har du då? Vad jag, har... Har rätt att berätta? jag har varit i uh, stockarit. det lägger stockarit. Ja. Det... Vart ligger Eh, bra fråga. Ursäkta alla från Stockarid. Ah, i fall. Det är i fall är någon du enda som lyssnar från Stockarid. Ah. Ursäkta oss. Det är en liten håla i Småland. Alltså, är det är verkligen är en jätteliten, en jättefin typ... håla ska vi säga. Ah. Så inte nassa lyssna från ja, en håla på tusen personer. tusen personer, det är ganska ah, mycket typ. för en håla. Ett tips Många borde i Härsta. David borde i Härsta. Mm, mer vill här är det typ fast är ingen håla det är, nej, det är en förort. Det är ja, fast fast nej. Är det är bara lite om eller vad ska man säga? Är det är förort Är det var en förort till Keele. Vänta. Yung Keele säger plats. Som ni kanske det sett ut så kommer vi läsa från Yung Det är jag och Isak som kommer här ifrån Bästaständ. Jag lever från nuddella, fina nuddella. Yes. <skratt> fast du är från Hersta Det räknas inte Jo, men ju sitter represent. Ja, det är så det. Är. Ja, så jag har varit i Stockarid. Killa där, min brorska. Min bror, min bror? Bror? Är bror? Eda, bor där. Så åkte jag och Mellanbroden. Han är hiphoppare. Vad är Kolla upp det, Benza. Benza på Youtube. B-E-N. Den B-E-N. Du A. får vi kolla in. Det får vad har du gjort då? Äh, Jag har varit ute och kört skoter, eh, fast eh, inte kört då eftersom jag inte har kört kort. <här> <här> Nej, men eh, jag har bara kört på inhängat område. <här> <här> nej, men jag har inte gjort något olagligt. Eh, men, eh, <här> det, är det, är det är så bra. fel. kan jag inte bara klippa bort det här. <här> nej. <här> nej Du börjar från början. Nu måste vi göra det. <här> nej, äh, nej, jag ska vara. Jag har inte gjort något olagligt. Eh, jag har kört helt lagligt och sen har jag åkt bak på andra som har körkort. Och vi har haft ledkort och vi har inte kört något olag. <skratt> nu går vi vidare. <skratt> Det kommer bli mycket sånt här under våran, våra scener. Mycket skratt. Det här håller inte. <skratt> <skratt> ah. så. Vi, gå vidare? vi går vidare. Vi går vidare. Yes. Vi går vidare. Uh, oj, hur många likes jag har fått på Instagram. <skratt> <skratt> <skratt> jag har fått typ 20 likes. Jag har aldrig fått så många likes. Ni <skratt> vi... får gärna följa mig på Instagram. Jag heter <skratt> Silent The Man. Jag har bara en bild. För jag har tagit bort alla bilder för jag är så tråkig. Det är alltså Elias baklänges och sen The Man. Mm, I ett ord. Mm. Uh, har du en Instagram då? Ja, faktiskt. Uh, jag är inte jätteaktiv. Uh, David Barassa. I, uh, Oj, det var Bar uh, Barassa är lite uh, komplicerat efterhand. Uh, som det låter. Med två is. <laughs> och Så, uh, ett r. Ja, uh, ett r. Va? Uh, har du, har du, något, du uh, någon social media du vill ha dig på? på? Uh, jag har ju också en Instagram. Uh, Levi Hållst med W. Ett ord. Holst med Dure. Levi <laughs> <laughs> <laughs> med W. Yes. Yes, där har uh, vi det. Klassiker. Ja, vi kan ju prata om något annat. Jag lever ju är musiker. Det kan vi prata om. Eller musiker. Det kanske är tar i. Fast nej, nej, nej. Det musikintresserade. Musik. Vi musikintresserade. När det räknas man som musiker då? Det är när man tar sig seriöst. Eh det, det, det är alltså, typ tjänar, inte typ om att inte tjäna pengar borde men jag säga. När man tjänar pengar då är man professionell. Alltså, okay. Just nu är vi amatörmusiker Vi pass, ah, okay. precis vi vi har ju ändå folk som tittar på oss. Mm. I kyrkan mm. liksom. De, de, de har inte mycket far då. precis, det. de kanske inte vill titta på oss men de måste de är ganska säkra på att de vill. Ja precis. Ja. Så. Vi ska Så. spela snart då. Ja, yes. 19 19 precis. 19 augusti får ni komma till pingkyrkan och klappa. Och den 17 blir det stor fest också. Med hela kyrkan Så här ah. augusti ja. Så i augusti här... Jag vill ha brille Sen, Ja <laughs> Det tog ett tag att koppla Alltså jag är ganska trött För jag var upp och kollade på Walking Dead Hela natten så... Men det har ju kaffe Så det borde. Ja men det är svinkamp Elegas en... alltså, vad tycker du om Walking där? Jag har inte sett på det själv Kan du rekommendera det ah, så där Alltså man fastnar och det är tråkigt Är det tråkigt att fastna Det är det man vill göra ah. Alltså grejen är att Inga spoilers i mejlen eller någonting För jag har inte kommit så långt Jag är på säsong fyra avsnitt fem Hur många säsonger är det? Fem Mm. Mm. Och det kommer ju nya avsnitt Jag tror det kommer en till säsong, jag har inte riktigt koll Men grejen var att jag kom hem igår Så jag hade suttit ja, i bilen hela dagen Så då hade jag sovit så mycket så jag kunde inte sova på natten I andra nyheter, Game of Thrones Ny säsong snart ja, Kolla, någon alltså, som kallar... tittar på det nej, ja, inte, jag jag inte. Du. <laughs> inte jag heller faktiskt Men ja, det, det, ingen... det är nyhet, ja. det, är nyhet. Ja, det är många av mina klassarbetare för mig Eller många, det är typ en Fast det är <laughs> kul, jag har sett första säsongen Det är jag gillar bara inte att titta på serier. Liksom. Jag, jag fastnar. Inte? och så Sitter man uppe hela natten och det du, gillar inte jag. Det är Det är den tredje dyraste serien per avsnitt någonsin. Game of Thrones? Ja. Det är bara slagen av Friends och något mer. Friends är den dyraste någonsin. Det kostar 10 miljoner eh, dollar per avsnitt. Mm. Game of Thrones kostar 8 eller något. Huh. Det är ganska mycket pengar. Det är ganska mycket. mycket studiematerial du kunde få för det. Mm. Jag hade kunnat ta ha ett AS bra Mm. Okej, okay, vi har varit ganska, w bra. ganska <laughs> bra. Så. Men vad ser fan, Ser annan? Sen annan ser typ förutom den. Förutom Walking walk Dead. dead. Wa What's sa What? Walking Dead. Walker Dead. Walk <laughs> <laughs> walker <are> dead. <laughs> Soon. dead. Soon on podcast. The Walker Dead. <laughs> yes. Soon on it. The, wa <laughs> the Walker Dead. With star starring David and Elias. <laughs> Det var en zombie-imitation. Åh, oh, det är en jättedålig att imitation? Sitt Shit vad jag får jobba på det. Där, jag får också jag, jag, jobba den. Jag, jag på min imitation. David kan inte göra imitationen. Nej. Det är ganska roligt. Det blir fel. Jag skulle försöka göra den på vad heter han? Ja, så rätt som en kines. Det verkar som en kines. Låt höra. <laughs> <laughs> Låt höra, David. Låt höra. Nej, nej. Nu har du pratat om det. nu vill man. Uh, vi sparar den. ett jag inte. Vi, vi sparar till nästa avsnitt Vi sparar jag. den till och med någon gång för en live-föreställning. Uh. Då ska David köra en hel eh, timme med Svartsnäger. <laughs> <laughs> jag tror jag, vi kommer tjäna stora pengar på att eh, på det här. Alltså. På Svartsnäger utan Ja, absolut. Jag skulle betala mig själv för att göra det. Svartsnäger kan det. ju betala dig <laughs> så här, för att vara med i radio, typ. Ja, tycker du? Ja, jag har orkat att åka till Los Angeles så med i radio. Jag skickar David. Ja. Perfekt, perfekt, alltså, jag, jag vill inte skriva det men det var ganska dikt då. Om <laughs> ja, om om han var kinesisk. Och var det i kina? <laughs> <laughs> det var ganska dikt Det hade varit Nej, men vad, se, vilka ser du ser på Förutom, jag tror det var, vänta, jag ska bara. Vad är bara En. Följer nog bara den. Va? Vilka, alltså, vilka ser du följer du då Oj oj oj oj. Många. Många. Uh, jag vet, ska Jag ska räkna upp alla. Det kommer. Se de tre bästa du ser. Jag ser på både vanliga serier och anime som... är NMA sitter du på? Här? Jag ser lite på Naruto. Det vet... Den är bra. Den den är är bra. Det, det är nog den enda jag har sett. Det som är, som är, som är bra med att du kan är mycket som Det inte slut på hur länge det är. 600 avsnitt så den det kommer inte att ta slut, slut på. Oh. det här. Ja, men ja, jag har inte sett så superlång så. Fast varje avsnitt är bara 20 minuter va? Ja. Mm. Men alltså, det är inte 600 avsnitt så det är, ja, det är två. Här, då. Vad har sen? Jag alltså, ser på... Sword Art Online va? Ja, ja, den har sett, ja, sett. Vänta, är det också en... Anyway. Ja, sen nej, så ja, ser så jag på så typ... Ja, det såg jag vi också. Innan de sabbade den. Det är det slut för, jag vet. Ingen jag, vet, jag, vet, inte, jag, vet så, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, jag vet inte, men det är sökigt. Det suger. Ja. Börj, alltså, om ni inte har sett hela serien, det är nästan inte värt att se serien bara på grund av sista slutet. Ja, avsnittet. men ja, alltså, <laughs> lite så. Serien är skitbra, men sen så bara sabbar de, de är typ ja. två dåliga, eller ja, de sista är svingdåliga. Ja. Sen så ser jag på... Ja, nej, vilka jag vilka inte, jag typ sådana här äh, kriminell... Vad ska jag säga, kriminaltlyckare. Har du kollat de Oh. Modern Family. Yes, jag började yes, kolla yes, för för bara på det på tv. Jag kollade och började kolla på det, men så här, sen palade jag inte med för det är lite samma skämt. Men det är riktigt jag. grymt. Alltså. Det är lite så här, okej, okay, men de är bögar och de är en familj <laughs> som har lite svårt att hänga ihop och så typ det. Är typ det. Men det, det är kul. Ja, men det är lite samma skämt. Det är roligt humor. Fast Jag ser så är i Walking Dead också. Det är lite så här, ja, det börjar någon blir dödad. De försöker överleva, de överlever, de hittar någonstans att stanna, de tror att de är säkra, så är de inte säkra och sen är det en till nästa avsnitt. Huh? Det är typ så varje avsnitt. Ja. Yes. Ja. Det är bra. <laughs> det är bra. Jag gillar Oj, hoppsa, jag är Lacklifengus eller ibland. Men avslut. Jag slutar med kaffe. Isser kaffe, eller på kaffe Is, jag kan gå och fylla på. som precis utanför. Men ja, du det har vi... inte pratat så mycket kaffe är slut. Kaffe slut. Är, slut. är det slut. Ah. Vi behöver ni kaffe? Aj, aj, aj, aj. Jag dricker inte kaffe för övrigt. Det, det är ju jag. Jag är i det här rummet som är det. Vad händer om jag stänger av eh, mixervårdet? Då slutar vi höra. Låter det, låter det någonting så här bof, eller Antagligen. Okay. Ja. Vi ska inte pröva. Ja. Så, ah. Har ni tittat något på serien Luther? Nej. Äh, jag är, är det Superman? Det, nej det är, inte. är det inte. Det är, är, det? Det, det är en kriminalserie alltså. Luther är en eh, polis okay. i eh, London tror jag. Men vänta vänta. Inte Lex Luther inte ah. det. Jag tittar också på Lex jo, Luther. Jo, men, men det alltså, är Superman. Polisen heter... Ja ah. ah, men det är en annan mm. kille. Polisen heter Luther alltså. Okay. Mm. Och han löser... Ganska grova brott. Är mm. den, den, den, den kan jag rekommendera. Den är, den är riktigt bra. Tre jo. säsonger tror jag. Tre säsonger. Tre säsonger. Vad hände med Futurama? Ja, har jag har aldrig sett på det. Va? Det är men Det är, det är det skit, det ja, det... Men, det bara sluta och det var så här. Jag känner inte att det borde finnas någon anledning. För de fick jättemycket respons. Och... Så ju Hur länge ditt. har Surfpark pågått? Oj, länge. Simsons då? Simsons också. Det Simpsons är nyttigt någonting ja. va? Är, hur många säsonger är det på Simpsons? Är det 20? 20 28? Ja, typ. 20, 20, jag vet faktiskt inte. Väldigt många i alla fall. Ja. Eh, vi googlar. Vi googlar. vi, googlar. Eh, Oj, vi ska inte bara nej. säga massa falska grejer. Vi får googla, det vi googla säger. lite Men ja, Liv, vad ser du på förutom Loof? alltså jag tittar inte så mycket på serier faktiskt. Jag brukar jag tittar mycket på på Youtube alltså. Det är bara Ja, Youtube, det är... Inte mycket serier. Det är faktiskt min favorit eh, sida på nätet. Ja, jag Nine hade gag. Netflix. Nej, ja, man, nej, alltså, jag skulle nog klara mig utan Facebook och sånt där. Ja, det är det också. Men alltså typ 9gag och Youtube, det ska jag klara mig utan. För det är, så, det är väldigt, väldigt underhållande. Det är det. Hitta så någonting, Elea, så många säsonger av Simpsons det. Chilla lite. Chilla lyre. Chilla lyre. Chilla lyre. Borde Chilla gå in på IMDB om du ska kolla. Det. inte det? Sant, det gjorde jag inte. Jag googlade. Ja. MDB, ja. så de det där, då. 564 avsnitt. 564 avsnitt. Och så kan man dela säsonger. det på kanske 26. 26. Eller Ja. Okay. Nej 26 säsonger alltså. Ah, 26 ah, säsonger. Ja. Jag var nära då. Ehh, och de är cirka 10 minuter långa. 21. Hur många ja. minuter är det? 10 minuter. <laughs> Nej, <laughs> <laughs> ja det. är <laughs> Dolkrosen. Det om man alltså Nej, för all för, för, alla är, för alla 21 minuter hur mycket är det? Det är ungefär 33 av en timme. Av en timme. Okej, okay, så man är tre avsnitt timme. på en timme. Men om Boom. man Nästa. Om man tar alla avsnitt sammanlagt. dag. Jaha, så det blir 21 500, gånger eh, 500, 500, vad var det? 26 564. Ja. Ta fram fem då. vi Ska vi sitta här och... Det här kan bli, det här kan bli. Ett vänta, En stund det? med ned land Sydkorea. Det är ungefär 11 844 minuter. många, inte timmar, ungefär, många timmar? Det, det är 197,4 timmar. Så det var det, ju ett sånt långt Så är det sa 200 timmar alltså. Ungefär 200 timmar att yes. se på alla. Men system. det var ju ett sånt maraton ju. Mm, det tar ungefär. Var det Fox eller något som kör en vecka? Då de bara visar alla i rad? Det är mycket möjligt. Jag har inte hört klarat sådär. Nej, det är det. Det skulle alltså ta ungefär tre hela dagar och 7 timmar att se på. Mm. Maraton! Det står det: land det Sydkorea. USA, Sydkorea står det. På Simson. Ja, ah, Fox. De kanske har. Simson. Det kanske jag är så vet, att de. produceras produceras i Sydkorea. <laughs> ja. i, alltså, för jag tänker så här: Sydkorea känns inte som det största landet inom satellitkommunikation. Nej, det är sant. Men för det känns som det är ett land du ganska dumt och satirkomiker just det är Inte lika hela som Nordkorea men jag har hört att Sydkorea också är ganska hårda straff och sånt Sydkorea Men det kan vara att de bara har deras eh, HQ där liksom. Det är inte... Ja, så kan det vara. På tal om Sydkorea mm. så, så fick jag reda på saker i nätet. Det är väldigt bra nätet, nätet. wow nätet. Wow, nätet. wow. Väl Väl bra väldigt bra tre år. Nej, mig. men inte vis så mycket roliga grejer. Där. Wow. I alla fall eh, på Youtube wow. så, så var det någon video. Ja, oh, skit är det vart. Det är ingen vart jag fick det ifrån. Okay, jag kan ja, Jag ska komma till punkt. Ja, ja. Till I alla fall, i Sydkorea mm. så finns det folk som streamar när de äter. Alltså, det är bara, ja, det är jättegastigt. Va? Ja, det är en livestream. En livestream. Webcab och så bara, skrivbordet. Så sitter någon och äter. Och så får de jättemycket pengar för det. Är det god mat? det är det är så här typ folk som är hungriga då som bara, oh jag skulle ha lite mat jag jag inte, med det skiljer. finns många anledningar de kanske bara vill ha inspiration för vad som händer och då det var någon smaga. som kände så här ah då skulle känna 9000 dollar i månaden wow är det är i det, alltså det är ju ett lite annorlunda land jämfört ja. med lite. Sverige jo, men vi har ju två väldigt separerade kulturer liksom jo, men, man, man tänker att det ska vara typ Japan för där är allting kanske kommit från Japan inte sant nästa jag har en Sony mobil <laughs> Den kommer från Japan delvis delvis jag, men, alltså jag menar alltså i Israel. Jag menar att det sättet tek, alltså teknik, de är väldigt, uh, väldigt utvecklat land men typ rent kulturmässigt är de jättekonstiga. Japan och Sydkorea och, ja. ja. Det är, allmän, ja, det är typ av. Ja. förgrenat så här någonstans för länge sedan så bara skildes våra kulturer. Alltså ett tag ja, som var det ändå alltså och sen något... så bara skete sig. jag men typ ena... Eh... Och de <laughs> så, det så här, det när Japan kommer till Sverige, de bara, vad är det för fel, på <laughs> Och Nej, vi så ja. ja, precis. Vi tänker ju, David, hur var i Japan? Ja, jag var i Japan för två år sedan. Nej, var det, var det så länge sen Nej, inte ett halvt. Var det inte i nian? Vad blir ett... inte det? Inte, nio... det inte, ja, precis. inte nu i oktober, men... Ett år Ja, ett år, lite mer, ja, lite mer lite mer ett år sedan ja. I alla fall. Ja, jag var i Japan med eh, som utbytesstudent. Hur var det då? Hur länge det var... Det var förresten? Tio år tror jag, år. något sånt. Det var inte så långt men det Det ja. var ja. Det var väldigt kul vare. Hur att, att det as rent överallt i Japan? Eh... Alltså, så, så här med, att alla är ja. väldigt pedantiska. Ja, typ att det är så här att överallt är typ gater och så är det var ganska rent. Ja. Alltså det var på, alltså, det var inte så Luften var inte, just nej. där jag var var inte jättefin luft. Så säga Fick du ha en mask? Mask? Sån där vit, ah, där nej. fyrkantig. Nej, då det måste jag det. fråga David, hur var maten? Den var, den var speciell. <laughs> mycket, mycket sjögräs va? Nej. Inte mycket? Sushi, käkade du sushi då? Men ja. mycket fisk. Mycket fisk. Mycket fisk. Mm. Ja. Shout ja. till sushi-restaurangen uppe på Kunskatan där den är Vi får gå dit någon Ja, ja den är asgod. Fast det är svindjur nej det är inte så jätte. vi kan få sponsra dem så nu ska jag ta på. Jag är inte så där i sushi men Är inte det? Nej alltså du var på man är bara Jag jag håller med David jag inte jag har aldrig ätit sushi men alltså konceptet av sushi. Jag gillar sushi. Nu har jag inte smakkraft. Alltså konceptet av sushi gör mig äcklad. Hör du så? Alltså det är ju fisk. Ja. I sjögräs. Men det finns andra saker du då. Ja. Men alltså, typ vissa, vissa grejer i sushi är faktiskt går. Sallad är inte sett. Jag, fick typ, Nej, jag det tror jag det fick typ det. lax och typ, alltså typ så här, stekt ägg kan du ha massor av så här grejer på. Ja, men alltså grejen att ifall man inte så här gillar sushi eller man inte riktigt vet om det, då ska man ju käka på buffén istället. På Thai buffén. Mm. För där, där har de ju lite sushi. Så det får vi ja. göra. Nej, men alltså det var... De, här, de var väldigt... Intressant mat. Alltså inte ens McDonald's var typ normal. Det är ser. i, det fall vi i, Asien i Asien med kyckling var det så. Ja. För i Asien är det så här, då har de massa konstiga grejer ja. De har typ stora nuggets. Alltså som är som ett hamburgaretyp. Ja. Så man kan få typ en Big Mac med nuggets alltså istället. En, en sak som var lite cool var att de hade floating på Maktannas. Nej. Nice. Ja, för de som inte vet flötingar så är det glass och läsk blandat. Mm -hmm. Väldigt det gott. Det är svinnice. Först tar man lite glass och sen häller man på Coca-Cola. Det är mm. väldigt gott. Fisk. Eller vad det hade de där Och sen så, ja. Vi har ett bläckfisk. Gjorde de? Ja. Och så tar de här sugpropparna på tungan. Jättekul. Kul gjorde han inte. Nej, det gjorde vi. Men, men de har typ så. Det gjorde vi inte. Ja, men de hade typ, det var lite som såhär uh, pannkakssmetipaktigt. Okej, okay, ja. Så ju, gjorde de typ såhär, uh, har de såhär formar. Så lägger Typ pannkakssmett. Okej. Okay. Typ. Okay. Häller man i den. Och sen så lägger man bläckfisk och sen säger man lite mer smet Så blir det som att säga bollar typ. Så där typ som. Vad är pannkakssmett? Ja just det. det som var ju pannkak? Wow. Wow. Okej. Okay, wow. Okej. Okay, nice. <laughs> bra jobbat. Ja bra jobbat. I alla fall. Så gör de så är Ja uh, så blir det så här, typ så här. bollar av den så äter man den. Ganska gott. Eller oh. Oh. Det går inte vi, vi åt så här då hade de typ en hel bläckfisk och så hade de bara mösat över olja och så bara ställt in den i typ. Hmm. Alltså det smakar typ ingenting det, konsistensen är inte god alltså Va? Det, det är ju som chicken nuggets, typ. Nej verkligen inte det är asigt det typ ja, det, är lite det är som heter som likka typ. Det är som att typ inte plast men det ja. känns plast. De gör det, japanerna är. Nej men det var väl, så så ja. Jag fick väldigt god frukost där Jag vet inte om de, de alltid äter så Eller bara När jag var där Jag fick typ eh, Jag var Väldigt Väldigt gott bröd Fick jag Så fick jag Dampus. Lax fick Nej Bara vanlig, alltså, vanlig, såhär, vanligt Alltså vanligt så vanligt vitt bröd vitbröd. Eh, Fick lax Det så, alltså Ja Stekt ägg nice. Och typ såhär lite ris Och Och så fick jag så miso soppa Det är Väldigt stor grej I Japan Såhär det smakar väldigt intressant smakar typ på med någon soja typ. Nej det inte inte så mycket äh, bullvit det här buljong. för buljong. säger vi. Det är en är väldigt intressant smak. Den smakar så lite köttigt, säga. Mm. Men det är inte ja. så så ska man typ halsa det för de har använt typ med pinnar pinna till soppan. Det ser ut kul. så Sådan typ så typ halsa. Och sen så delar de delar ingenting. Eftersom de har pinnar så delar de ingenting. Så ah. de, alltså äter de en sushi så äter de typ. Hela? Så. Ja, hela. Tryck alltså. Fast det är typ så här. Oh. Stort. Ja men typ. Oh. Oh. Oh. <laughs> jag menar var det inte så att jag skulle äta. Jag, jag, fick, jag fick typ använda pinnar och typ dela lite. för Jag bara ska äta pinnar här för att vara en gång. Sorry. Försöker typ. <laughs> ja men typ. Så. De har äh, Fanta. Vad heter det? Ananas. Ja. Oh. Nej inte finns, Ananas. Inte Ananas. Den finns jättegivet. Melon här. heter det. Melon. Melon. Melon. Mm, så det är helt grönt, wow. För så ananas den? fanns ju i Etiopien, mm. och är att jag Edelabist. gillar inte ananas. Men eh, den var svinig. Nice. Ja, den är väldigt god, <laughs> den gorena. För den är typ, alltså den smakar som ananas, vad skott. Mm. Mm. Väldigt typ. söt, var den. Ja, typ. Det var, efter att vi kom in från Malaysia, så hade jag säkert massa. Vad heter det? Dumplings. Vitre ja. Ja, små. Ja. Och då försökte jag göra egna, och det <laughs> så sjukt så här, typ fritera, hebbas och typ grejas. Vi måste göra det sen. Menar du är risbollar? Nej. Det är dumplings. Dumplings. Det är typ... Jag uh, kan googla fram en bild. Jag vet inte vad det är. Men inte det är man typ alltså, en liten vitboll. Ja. Men det är typ Det är lite degaktigt. Jo, typ. Och så har man typ grejer i. Och det är svinnice. Jag tror vi, gjort något, vi har typ gjort någon version så har typ köttfärs sig. Mm. Hur gott som helst var det. Om Dumplings, ja. Så de bilderna såg jättekla ut. Ja, de ska inte alls gå ut. Så. Ja, men vänta, vänta, vänta. vänta, vänta. Så åkte Japan. Det är ett fantastiskt land. Är, väldigt, fint. väldigt fint. Väldigt, väldigt eh, rolig kultur, man kan säga. Intressant kultur. Ja. Så. Så. Det är mycket så. alltså De resorna som man är till Asien är ju mest intressanta. Mm. För alltså, grejen är att visst det är nice att åka till typ, Turkiet så sola det är nice i svinget. Ja, men, alltså, jag är inte Nej. speciellt typ, Åka till Spanien bara, okay, Det är som, mm. det är som, det är som lite, Sverige Fast varmare så. Ja. Fast lite äldre också Lite äldre ja. Ja. Men det är inte så här, Wow my god Det är så annorlunda här det är, bara, det är bara lite varmare Det är som är så bra med Asien Det är kult, helt, helt annan kultur ja, precis, det det, är Vilket lite, gör det väldigt... mycket intressantare så typ Afrika också säljer. De har väl också lite ja. annorlunda kultur. Jag har faktiskt bara varit i Afrika en gång. Det är ganska konstigt med tanke på hur jag, jag har också, rest. Jag, också, jag har varit i två gånger. Jag är inte ja, så, i... så halva afrikansk. Ja, precis. Men ändå. Den, uh... Fast jag har varit i typ tre länder. Så. Ja, jag har varit i så var, jag var Första gången var bara i Etiopien. Så andra ja. gången var jag Etiopien och Tanzania. Eller ja, det var i var. Det är väldigt fine som till i Tanzania. Det är typ sol och där, mm. Typ chill. Är mm. Typ det är paradis, eller ja, ja. ja, verkligen. Det Det är så uppbyggt, det är tryck, ni får, typ ni får, Thailand. Ni får googla ja, ni här, här, ni här hemma ni får googla Sansibar. Sansibar, Sansibar, Väldigt fint. Ja, men vart tar ni vart då? i världen? Jag har varit så mycket överallt. Vilket är det bästa stället då? det är svårt alltså. Vietnam Mitt namn var Sinai's. Nice. Det var, alltså, att, det, var inte så, såhär, det var inte så kul att såhär, se folk som hade det dåligt så, men det var ganska kul att se folk som hade det dåligt så. Förstår. Alltså det var inte grejen att säga att de hade det dåligt som var men alltså det var så här. upplevelsen och lärdomen av lärdomen Ja precis det var ju så här att oh, wow det här är något helt nytt. och så grejen var att vi landade där då hade vi mellanlandat i Kina och så alltså innan har vi hade varit i Kanada bara så de var lite suspekta på oss så det tog jättelång tid på flygplatsen de bara ah, ni kom från Kanada ni har sökt visum till USA tre gånger här ser vi, eh. ah, vi kanske inte riktigt det du kommer in i landet så vi fick sitta på flygplatsen lite typ för för att de eh, trodde vi var terrorister <laughs> <laughs> för att Kanada och Vietnam har tyckligen inte jättebra relationer hur det kan vara så. Kanada, vi, det var kan all... ha ett litet krig eller någonting. Jag vet inte riktigt. Jag Kanada, Kanada, vi... kan bli. Ha, <laughs> har Kanada varit ett krig typ. De känns så... Kanada har varit med i typ alla krig som är med. De som är så snälla. Eller? Jag tror det i alla fall. Eller så är det bara så att man tänker själv som det är nordamer. Ja. Jag, jag har ju såna här, så här fördomar, inte för, alltså, po positiva fördomar om okej, alltså ställa. Men det är det verkligen. Ja, men det jag kan inte säga att alla är det men alltså. Nej, men när man var där för vi var ju där i vad ha, En månad eller någonting. För vi har släkt där och så. Uh, men grejen var att det är verkligen så här i de vi bodde typ i byar typ. Så är det så här att det, det är verkligen så här alla är vänskapliga mot varandra. Man typ blåser inte dörrarna så. Nej, jag, jag, jag tror också jag hörde lite där. På att folk inte låste dörrarna Nej. för typ. Man ska man ska bara tjuv i sjuvvik Ja, precis. All... sorry. <skratt> <var> det, <lätt skratt> det är ingen som blåser det den enda. Fast grejen är att det är så här. Jag har aldrig kunnat överleva i kvart. För jag små äter så sjukt mycket. Och man har typ inga kylskåp eller någonting. Va? För att det är så låg skatt på restaurang. Det är inga och sånt. Så alla äter ute. <skratt> det enda man har hemma i frukost. Mm. Typ. Så vi åt ute så här varje dag. Och, nice Det trivligt. Mycket trevligt. Fast det känns så då borde man bli lite så här. Uh, alltså det är inte jättenyttigt detta ute. Det är en ganska bortskämt också. Ja. Känns så. Ja, det det för... Borrar ganska dyrt den också. Men ur ett svensk perspektiv är ju det, men där är du lika billigt som att köpa hem. Ah, okay, är ja, Är det så? Din men alltså du skatt det typ, det finns ju inte säga jättenyttigt så. Alltså, om du vet äta 90 ute, vad skulle du äta då typ? Ja, om du vill äta nyttigt hemma, vad äter du då? Du köper bara en Ja, vad? Du köper typ. Ja, vet inte. Nej, du köper en sallad, gå till en salladspo. Ja, precis. Ja, sant. Allt finns ju. Allt som du kan laga hemma finns i ute. Ja, och lite, till. och lite till. Om du har lite cash. Cash cash. Cash flow. Cash is king. Själv då för att hoppa tillbaka till Har Jag har aldrig rest utanför Europa. Nej. Inte. Jag har varit eh, på Sardinien i mm. Italien. Aha, Sardinien. Sardinien. Sardinien. Sardinien. Sardinien. Sardinien. Sardinien och så har jag varit på Malta. Oh, Malta, det är nice. Malta. Ja, riktigt nice. Det är nice. Ö. Hm. Med väldigt trevliga människor och väldigt sura busschaufförer. Det som alla typ överallt är sura. Nej. Tycker du inte det. Vi har några trevliga som kör 820. Alltså, det finns ju vissa som är vissa alltså typ lite snälla men... Ja. Och så, så han som kör nattbussarna är trevlig. Till, eh, vad heter det? Han som kör femman på nätterna. Även vilken är. Nej, han är en liten yngre kille. As -trevlig. Om du hör det här, du som kör femman på nätterna. Shout out till dig, du grym. Du är as nice. ja, Jag bjöd dig på kaffe en gång. Minns du det? Nej, okej. Okay. Ah, ja, om du hör det här så. Eller är det femman? Jag vet inte Är det sjuan kanske? Den som går upp till Esperöd ja, Skitsamma Själv åker jag aldrig kollektivtrafik då. För att du bor, jag bor i centrum jag bor, mitt, jag bor mitt i city så jag har aldrig haft behov av det liksom. huh. Jag har aldrig haft mer än tio minuter För att gå till skolan Oavsett alltså vilken skola jag har gått på Wow, Jag tror jag har aldrig gått till den här skolan det är så. Det är liksom, det är Jag så. gjorde det i Det var bäst som fanns ah, just det, en, ja. en minut från skolan jag gick, jag gick typ två minuter innan skolan började. Oh, så hamnade jag typ. Jag, bodde... jag kom lite för sent ibland. Men det det. Innan jag bytte till bytte skola inom Chile så bodde jag, kan jag 20 minuter kanske. Och sen när jag bytte så var det väl 10. Mm. Det, det är ändå... När du gick. Mm. Det, det är ändå så. Det, ja, det är nära. Nu är det ju fett jobbigt. Jag tog faktiskt tiden när jag cyklade i ja. nian. Det, jag tror det var 1.42. <laughs> det är uske. Det, det är grejt Vilken skola gick du på? Västerskolan. Västerskolan. Vi sjukhussett det där då tror jag. Ah, just det, det ligger där ja. Yes. Just det, just det. Det är det ja. Jättekul att vi pratar om Uddevalla för ingen har koll på Uddevalla. Nej, ska vi prata om annat än Uddevalla? Vi kan prata om något annat än Uddevalla. Folk förstår. <laughs> Erik Sigestedt är här i Just det. Ja, ah, och eh, vad heter han? Slå med åt i ansiktet, Dan vet du. Ja, han Jag tänkte på Daniel Norberg men. Ja, jag tror han är to för. Tror ni. Heter ja, han inte typ Thomas Thomas Tint? Så <laughs> jag vad ska det dra? Är också härifrån, han är god. Men är, är han från för nu då så? Ja, jag såg en konsert med honom igår. Ja, just det, på, han gick på ah, Torån. Fast det. det gick samtidigt som något annat roligt program ja, så jag såg också det, lite, typ sökt upp en minut var tråkigt. Mm, ja, det var ganska tråkigt. Han har inte sett mycket scenisrollning, han har typ på det ansiktet där mm. Det är typ tips så det är ut för mig för jag har ju satt långt hår Hårband, <laughs> uh, ett tips för alla med långt kvar. nej. Eller kryp dig. <laughs> <laughs> det det är det så det jag är faktiskt på att ta lite här bak. Nu är det ingen som ser hur jag gör, men jag visar lite mina Han är botter. ganska långt dår. Om eh, Salong medina lysnade på det här. Spons. Sp sp sp <laughs> Spons. Spons. Jag, jag säger hon anmå. Det är bättre. var ligger det? Det är vi det är precis vi. Det är ett jag, bru Medina. jag brukade faktiskt klippa mig vid Medina, riktigt riktigt grymt. han är, han är jättebra. Till jag, jag slutade bry mig om min frisyr. Hur var. <laughs> det var med Medina nu förresten. Den ligger uh, shit vi? tar i restaurangen vid Pingvin. Nej. Jag har helt fel. Inte jag, Pingvin, ja, men, ligger jag, inte Medina. Du menar den, jag, den jag ligger på Kungsgatan. Jag vet inte vad du menar. man uh, Mandesa. det är den, tror jag. Men om man kommer uppifrån ja, jag, jag tror också Han var där Perch. För med dina regler Om du kommer uppifrån äh, Agneberg Och förbi tar det Så ligger den till vänster Ganska där Vad sa du att du hette David? Med... Mandes. Mandesa Det var ja. väldigt länge sedan jag klippte med det, så ja, det jag var... klipp... Vad kostade de, det? De var jättepfona Jag har ingen aning jag jag, med jag, jag jag gick 14. dit Men jag tyckte de var otrevliga Eller inte otrevliga De var tråkiga Så jag bytte ja. Och klipper du nu? Eh, Namo Som ligger Det är vid eh, Vi tar S. SCB, vad heter du? Nej. Nej skit samma. Vi kan inte sitta mitt och prata. Mitt emot banken. Det är väldigt bra ställe. Ja, vad kostar det där? 200 också. Ja, typ. Jag hittar annat annat där vid eh, lantmäteriet. Oj. Va? Det är rätt gammalt. Och Tingsrätten. Nej, hittar tingsrätt? ja, vi Tingsrätten. Där ligger det också en. De tar typ 175 så då kan man ju spara 25 slän. Huh. Köpa lite godis. Vart var pratar du nu? Var ligger den där? Uh, vet du vart Tingshuset ligger? Nej, jag vet inte heller Okej. Okay, um, när man kommer upp från Einberg, okay, ja. ja. vet ni var innast ligger? Ja, jo, jo nu vet jag, nu vet, vet, ja, ja, vet jag Så man höra det, ja, du vet jag. så ligger det typ en möbelaffär som inte är någon möbel Ja. ja. Hmm. Annars finns det ju. På vid, ungefär vi i polishuset om man ska gå. Och mot exempel eh, kampen från Österbotten. Okay. Mm. De har dropp in på 100 kilo. Det är bara för. 100 är det? Är på, ja. mm. på vänster där? Wow! Ja, är det, ah. där? det är vad sa Det salong i Viljas. Nej, jag vet inte vad den heter. Nej. Okay. Ah, jag, jag tror att vi tycker ni. Focus kanske. Ja, inte, ah. inte helt säker, men det droppar inte bara för män 100 kilo. Det är wow. en uh, Afroshop där också. Ja, precis. Ah. Ah. <laughs> om <ni här> om vi går till den. <laughs> men det finns väl en Afroshop på Kungsgatan också. Ja, är det? För där har jag sett. Ja, jag tror det. Jag tror det. Ja, jag tror det något sånt Huh. Ja. Ja. Ja. ja. ja. ja. Yes. Ska vi gå vidare i podcasten? Ja. Vi har suttit och pratat lokalt Uddevalla nu så det faller inte faller någon utanför Uddevalla som lyssnar på det här så har de troligen stängt av nu. Mm. För det där var jättetråkigt att lyssna på. Ja. <laughs> Men nu ska vi prata om något annat. Vi pratar om något annat. Så folk ja, som inte är författat. Men kan... om ni inte är härifrån så kan ni veta att vi har väldigt många pizzerior. Oh, alltså mm. extremt många pizzerior. Fast det är, jag tycker det är ganska tråkigt här, Udvara. Det är... Udvalla kommun vill sponsra oss. Uh -huh. Så S -s Skaffa <laughs> det roligt vi kan göra här, Udvalla. Ja, nu vill jag höra här, David. Varför tycker du Udvalla är tråkigt? Ja, Levi. Nu är det så att jag... Vi har typ ing vad har vi man kan göra typ på... Sveriges största bioduk. Ska vi kolla på en massa filmer, jag, jag tänker att det är så okej okay med bio ändå. 1-0 till Udvalla. <laughs> <laughs> Fast det... vi ja, har vi. den är också ganska bra. 2-0 till Udvalla. Ja, be... Okej, okay, vad, vad har vi mer än här som är kul? Ja, det är ut. sant, det är hot. Mycket vi mycket. har två vollebordplaner, en riktig grym vid Sunningen. Ja, men det är inte Udvalla. Nej. Det är Udvalla kommun. Nej men alltså, sen är det... Vi har en västra boddok. Den är lite kylig annars. En inte som någonting. Det är jävla, jo, jo ha alla, Det har den bästa. Killa, killa, killa, killa. Massa asbra bra badplatser. LSK, Sveriges bästa fotbollslag. Uh, oj, det där kan bli skit för. Jag kan få skit för. Mm, Men eh, det är de. De var nästan på väg upp i Nästan <laughs> <laughs> <laughs> Nästan De föll <laughs> på målbestad. Uh, och vad har vi mer i Jungkyle? <laughs> vi har tennishall. Vi har golfbana. Oj, vad mycket vi har. Och vi är 2500 pers. 50 50.000 och ja. de kan inte slå oss. Vi har faktiskt också en tennishall. Ja. Ja, fast inte lika bra. Ja, jag vet inte, jag hade varit där. Nej, det Du inte spelar heller. inte tennis, det är inte ja. jag heller. <laughs> ja, jag, jag kan inte uttala mig om det här. Nej, det jag, nej jag tycker inte att det är så kul. Nej, det, det. det, är, det är faktiskt... Det känns, alltså det är inte bara det att det finns att, uh, inte mycket. Det känns bara som en tråkig stad. Det är grått typ. Ja, men det, är, det är väldigt grott. det är lite sussigt. Oj, oj, oj. Det, det, är det är väldigt så. Nu kommer mycket hat. Det. Mellan våra två tittare. ja. Tittare, tittare, tittare, tittare. <laughs> sitter, <till> det, titta det speciellt titta på omslagsbilder ah. och bara lyssra kanske vad ska säga. <laughs> Skriver så här Arya Bale. <laughs> bara ni får inte säga så. <laughs> det där var min imitation av haters. <laughs> det var ganska, bra, jag ganska bra, tycker jag Det är en bra imitation av haters. Men <snivå> ja. Nu ja. hörde man inte dig. Right? Nej. Uh, uh, uh. Nu ska vi uh, alltså vi ska släppa ut alla nu. <laughs> ja. <laughs> ja, först irriterade. Det är lite varmt här inne. Ja, varför stängde du fönstret? Varför stängde fönstret, Isak. Isak? Isak har inte hört någonting fast han har en mic. Varför är du mic? Oj, kolla, där borta går en gubbe med skinnjacka. Hej, gubben! Mm -hmm. Mm -hmm. Så, ah, ah, ja. Jag har en liten eh, spaning att slägga in här. Så, ah. Ska jag köra den, eller? För, gör, eh, så, gör så. Eh, Jag satt i bilen då, igår då, på väg hem från eh, fjällen. Och då eh, satt jag och lyssnade på musik. Och så kom det fram eh, lite... Wow, wow. musik. Det är coola grejer. Vi snackar om det. Eh, och då kom jag att tänka på eh, så, här. så här. Jag tänkte bara, oh shit, nu kommer en bra låt. Det var Bully Joels eh, Pianoman. Yes. Ja. Och jag bara, den oh, den här är bra. Och så tänkte jag så här, hur berättar jag för någon hur bra den här är. Eller så här, om jag säger att den här är bra. Ja, det kan ju stå för mig då. Men varför tycker jag den är bra? Så mm. därför har jag kommit på ett litet system. För yes. hur man säger att en låt är bra. Eh, hänger ni med en yes. ja. så länge? Yes. Ah. Gött, för min tanke är så här då. Alltså, för att man måste ju dela upp det i olika kategorier. För olika låtar är ju bra för olika saker, tänker jag. Mm. Så därför har jag valt att välja tre kategorier som så ska kunna ta allting. Och det är melodi, text och harmoni. Mm -hmm. Melodi och text, är ganska uppenbara. Alltså hur bra melodin, själva musikaliskt sett, hur bra den är. Fast det är ju objektivt, egentligen. Ja, precis, men det ska ändå vara allt här är ju, objektivt. Det, här, det, är ju objektivt. det är bara för ett sätt att säga hur, varför man tycker det är så. Aj, bra. så. Mm -hmm. Ja, och sen nästa, text är liksom hur bra texten, hur innehållet är, hur man tycker det är liksom, ja, hur bra man tycker texten är. Och sen harmonin, det är hur bra de flyter ihop tillsammans. Och det här är då för att man ska kunna skilja på bra och bra. För jag känner lite så här, jag lyssnade igenom lite musik då och tänkte på det här systemet medan jag åkte där och så känner jag så här, varför tycker jag Billy Joels pianoman är bra? Ja, jag tycker harmonin är bra. Jag tycker egentligen inte ja, själva musikaliskt sett att säga, Den ju inte superbra. Utan det är harmonin, alltså samspelet mellan text och melodi. Och det är även eh, så lyssnar jag på Friends Will Be Friends med Queen. Kanske mm -hmm. nu tycker mm -hmm. det. Den är också mm -hmm. sån, harmoni. Medan eh, Sankt som eh, byggde en sån på. Vet ni vilken det är? Mm. Yes. Sylvester Snegel. Ja, Snigel. ja. Det är det. konstigaste namnet för en artist någonsin. Synvester ja, det, det kan vi också diskutera sen. Sylvester Snegel. Och där tycker jag ju, han, okay, han visste han har en skön röst och så, men det är inte det man lyssnar på låten för. Utan det är ju med för texten. Eller? Ja, ja, jag i alla fall jag håller det, med. Nej, men det är det jag tycker. Så då, Sylvester Snegel, det hade ju varit en. Ja, äh, noll i musik, eller kanske två i musik. Och så av tio. Det, av tio. Av tio. Och ja. på Melodis hade det varit en. Ja. Äh, äh, äh, äh, äh. Om en fyra om man är tycker jag. Okej, okay, okej. Okay. Ja, och så texten här har då, för den är ju bra liksom. Den är så här intressant och så här. Så han berättar ju en historia. Sexa. Och det lyckas han med. Ja, precis. Och det är, så det skulle vara en sexa. Och harmonin, den är väl så där också skulle jag vilja säga. Så det är nog en, en fyra. Så då skulle den, okej, okay, musi musikaliskt betyg skulle vara en femma från mig. För att det blir ungefär ett medelbetyg. Och då kan man liksom mer, på ett mer sätt beskriva varför man tycker den låter bra. Det är inte så att det här är ett universellt grej så att alla måste tycka samma. Utan det är ett sätt man kan beskriva så här. Ja, ah, jag tycker texten är bra. Inte jag tycker musiken är bra. Eller, så här, ja. Ah, ja. Ah, ah, jag Varför tycker du den här låten är bra? Som jag skulle säga så här. Vilken låt lyssnar du mest på den här veckan? Den här veckan. Mm. Oj, det var en bra fråga du. Uh... Jag uh, vet faktiskt inte riktigt jag har, lyssnat, jag har ju en lista med 900 låtar <laughs> Så det blir olika hela tiden Gå in och följ den på Spotify, Levi Holst heter han den, Gå in och följ hans lista yes. uh, Jag har lyssnat väldigt mycket på uh, ABBA Den här veckan okay. mm. Ta en låt med ABBA och så drar den igenom ditt system Och så kan vi veta varför du tycker den låten är bra Vi uh, kan ta Money, Money, Money Okej, okay. okay. vad ger du den för betyg i Melodi? I Melodi? Uh, oj, alltså jag tycker Melodin är, den är, den är väldigt ja. alltså den är Benny Andersson alltså Han är ju geni när det kommer till att skriva musik mm -hmm. Så av, av tio Skulle jag nog ge den ett uh, en, en åtta då, faktiskt Oj, är, oj, oj, uh, det är höga betyg mm. Och så text, vad tycker du om texten? Uh, Få se texten <laughs> <laughs> Okej, okay, så du har du inte tänkt så mycket på? Så det är inte för texten du tycker alltså, om alltså det? Det jag har ju spel jag spelar ju piano tiden ja. men när jag spelar piano så kan ju inte jag singa eller precis. någonting så jag... Så texten är den, den har du inte med i varför du tycker alltså, det är bra. Nej, så harmonin då. In, in, så är det för den flesta musiken ja. för mig. Och harmonin alltså hur eh, sången och musik, eller eh, melodin går ihop. Ja ja ja det är ju det är där den får ja. höga poäng. Ja, så det är där flila flila den för harmonin Plus att det är riktigt kul att spela just ja. den låten. Det funkar Så, så, tänk, så tänk, alltså, När det kommer till musik så är det väldigt mycket. Är det, är det skönt att lyssna på den? Är det roligt att spela den? Ja. Så, men okej, okay, så harmonin skulle också ligga på en åtta då. 8, 7. Ja. Någonstans där. Så därför skulle den här då få en ja, typ en 8 av dig. Ja, ungefär. För att du tycker att ja, melodin och harmonin är bra. Du skiter egentligen i texten. Så därför kan du nu beskriva varför du tycker den är bra. För att ja, jag tycker att det är en åtta i melodin och en åtta i harmonin. Ja, precis. Precis. Fast, om jag, om, jag, om jag skiter i texten, skulle det vara en nolla då. eller streck? Det är streck. Skulle det dra ner genomsnittet? Nej, det är, inte det, det, det är inte så det funkar. Utan Det här är mer för att man ska kunna beskriva okay, varför ja. man tycker att det låter bra. Det är inte så här för att man ska eh, så här, sortera dem eller något sånt. Okej, okay, ja. David! Så är det! för äh, hängde det lilla, lilla... Ja, min... jag hänger med. Jag kan uh, absolut förstå. Så nu sprider vi det här systemet. Så fort någon frågar om du lyssnar på en låt och du säger det här är inte bra och så säger tänker du för tänka varför tycker du den inte är bra? Aj, ja. mm. och så den som spelar den då får förklara varför den tycker den är bra. Ja, det är ett bra system. Det är ett bra sätt att förstå vad han tycker. Mm. Mm. Vilken låt har du lyssnat på mycket den här veckan då David? Har ja, du? Uh, jag har ingen aning. Alltså, jag lyssnar bara jag kör bara så slumpas på Spotify för bara Oj, Aj, okay, ja. så till så... och hela Spotify. Wow! Hela ja, hela Spotify. Ganska många låtar du välja på. Nej, på min lista. Så, fel, ah, ta några ta låt. Alltså, det är så svårt. Ta den du tänker på. Alltså okay. först när vi säger så här? Uh, sign. sign. Sign. sign Varför tycker du om den? Väldigt bra melodi. Vad får den för melodi i poäng? Uh, typ. Ny, alltså, typ 8. Väldigt bra. Det var därför typ. jag är en typ. så det är en låt för melodin. För melodin är melodi. Vilken låt? Uh, sign. Ja, vi, vi med flow. Okej. Okay. Och då kan någon veta liksom så här, om jag är en sån som bara. Ja, ah, men jag brukar gilla sådana som har god harmoni eller någon som har bra text. så Ja, ah, men då kanske inte den är för mig. Det men vad är va, det för, jag jag för rock. Ah, okay, ja Okej. Alltså, inte det är inte så här alls. Det var typ vanligt. Ja. Ja, så. Yes. men Okej, okay, vi går vidare i musik. Det tyckte jag var roligt att prata om. Om ni fick identifiera er med en musikstil, alltså så här med hur musikkultur, vilken skulle det vara? Musikkultur, det är mer hur man klär sig och allting. Ja, så här runt en musikstil. Om, uh, alltså, jag vet inte, jag lyssnar ju på exakt allting. Ja, det är jag alltså. ju också. Ja. Så, Som, <laughs> det är för det ja. mesta, men alltså så här hur man identifierar sig, alltså så här hur jag klär mig, hur jag beter mig, hur jag pratar. Typ, alltså socialekter. Alltså, jag All klär mig, jag har ju ingen jag är väldigt casual i min klärstil. Aha. Så alltså, jag vet nu. Pop. Pop. Alltså no, nej. Pop. Alltså. Nej. Jag gör också ganska casual tycker jag. Nej, det är inte casual. du är punk. är det <laughs> punk. Ja, då ska jeans, jag beskriva hur David ser ut. Han har tuppkam, han har svarta boots <laughs> nej. Nej, har en nita lite här. Jag har en uh, mörk tröja, en randy tröja. Oh, wow, en randig. En tröja. randy tröja och jeans. Det är ganska okay, casual tyck tycker jag. Om, om, om ni bara hade fått välja en genre att lyssna på någonsin, vad skulle ni välja roligt? Liksom? Klassisk rock. Klassisk rock. Ja. Klassisk. Det kommer inte så mycket klassisk ny klassisk. klassisk rock, så det lär ju inte vara mycket. Men det är ganska brett. Ja, det är sant. Alltså, jag inte, har sagt typ. Pop. Pop. För det, är, det är väldigt stor genre Så det är ganska många ja. låtar. Ja, det är sant. Men det är sant. Men alltså, och det kommer ganska mycket nytt också. Mm. Väldigt Vad du talar om, Ja, jag vet faktiskt inte. Alltså, skulle man ta något så här bara för att fuska lite så här EDM, det är ju hur brett som helst. Ja, det är sant. Mm. Eller typ, eh, bara att säga rock. Det fuskar Nej, man ju. F ja, rock är lite fusk faktiskt. Säger. Om man skulle säga metal då, det, det funkar väl. Det, det finns väldigt det, många olika det... subgenrer av metal. Ja, men, metal men för, kan du säga. Metal kan man säga. För det är inte så, här så här... Alltså, även om det är väldigt svårt att spela metal på piano så måste jag säga, jag lyssnar på... Ja. Det är inte så... ja, precis. Ja, det För jag jag bara... till... ja, just Man får ju bara spela det också. Då inte klassiskt. Det är ja. klassisk. Jo, klassisk. Det är ganska kul. Ja. Fast blues är ju roligast. Ja, blues. Där har vi en genre. Den skulle jag... Alltså... Man kan bara lyssna på en blues jam i... ja. hur länge som helst, liksom. Det har jag börjat göra så här. Köra så här samples och så bara gå ni in i huvudet. Oj, shit. Vad konstigt. <laughs> det låter som att så även psykopat. Så här, men att alltså, alltså, man sätter på typ en i hörlurar och så går man och Okej, okay, ja men så här ska Kom jag på spela. en Melodi 3 mm, liksom. Typ, ja, det, det, det, är det här ska jag spela när jag kommer hem och sen så blir det inte av. <laughs> Det är mitt liv. Det är ja. yes. Allihopa. Yes, uh, jag tror vi måste runda av lite här kanske. Uh, ja, Jag tror vi gör det. vi gör det. Uh, men, uh, huh? uh, ja. Vi, uh, vi vill tacka för oss. Tack för att ni lyssnat på ja. vår första podcast av... Uh, vad heter du nu? Vi heter nonsens, nonsens. Nonsens med Elias och David. Med Elias och David. och, och vi, vi vill även tacka Levi för att han kom hit idag. Tack så mycket, det var riktigt kul. Tack för att Isak aldrig pratade, typ. Fast har han hört där, helt ologiskt. Ja, och sen så vill vi tacka alla er som lyssnar. Och hoppas att ni fortsätter att lyssna. Stay tuned, det Stay kommer tuned. komma mer. Det här ja. kanske inte var ett superroligt avsnitt, men det kommer ja. bli bättre. Vi kom det, var för, bli, det var första så. Ja. Vi kommer bli vana. Ja. Det blir bara bättre och bättre att Jag avsnitt. lökar som stryk, det. Är så varför är för, för det os För oss <laughs> så vet jag så alltså, Vadå? Det var inte himla med ögonen. Jag lökade. Okej. Okay. Ha det bra och godnatt. Nu avslutar vi det här. Tack så mycket. Hej. Hallå. Hej. <laughs>